Ja, ja, det? Det Nej. Jo. Kaj. Okay. Chacha bloggen. <laughs> Nej, ingen sån skit igen. Det var ju det. Okay. <laughs> Kära <är inte>. lyssnare. <laughs> Nej ingen sånt heller. <laughs> Hej. Nej, mycket bättre. Hej. Jag heter Oskar, det här är Skejkallen. Idag ska vi prata om positiva inriktningar. Positiv inställning till livet. Ska vi dansa? Här uh... <laughs> Kommer med. Välkommen till Jag heter Erik, men vad gör Jens Oskar. Så har vi gäst idag. Ja, Kalle. och Kelly. Ja. Och Calle Kelly. Kalla Kelly. Jag, vill, jag ska jag försöka hålla mig från att börja sjunga på en Dr. Yeah. Blomberg-låten För jag var på gång där precis Ja, Kalle Kalle, kalle, kalle, kalle, kalle, kalle, kalle, kalle är <laughs> inte så uh, Vi har en snorre där bak någonstans också ah, Vill du säga hej? Hallå där, bloggen <laughs> <här> Jag sa att du skulle komma tillbaka eller? Ja, precis Ja, mm. vecka 20 jag Är det så? Ja, ja det, det är det ja. vi, vi får handla på systemet nu ja, ja, ja. Fan vad kul <hålland> det är bra ja, kan... vi... nästa nästa avsnitt borde vi spela in en park i så fall en parkbänk när vi får den ja, ah just det vi snarare för nu förväntas det av oss så att vi ska liksom lämna alla barer och så ut nu ska vi ja vi spelar fri drickare så att säga men om vi typ så här börjar ähm, äh, vet du ähm... ja men då, kan vi, då måste vi förfesta innan vi, vi förfestar i postdagen eller någonting innan vi kör igång kommer inte det måste man det är så man gör mm. Ja men så ja. Jag vet inte. Jag ja, inte så, de, de är där ganska tidigt på morgonen så jag tror att det är liksom förfesten, huvudfesten, efterfesten. Vadå? Det är väl bara en total fest. <laughs> Livet är en fest för de personerna tror jag. Ja, så det, det funkar nog. Ja. Ja. Det är som den där bänken runt för Ryska ambassaden för de som har varit där. Den är ganska underhållande. Den, ja, vadå? Det är så. Ryska ambassaden på Kungsholmen. Really? På Där finns det en bänk utanför. Okej. Okay är det mycket action där eller? På... Ja, det behöver man säga på saken, men <laughs> det händer alltid något där. Okej. Okay. Ja, alltså, Trakt, va... traktens original eller ja. husets original som ligger bredvid tror jag. För, alltså, får man sitta utanför en jävla ambassad där. Ja, ingen har stoppat ja, dem i alla fall. Det är ryska man säger, men det är en kulturell grej för dem. Okej, vi tänker mig så jag vet jag ska väl gå och i mitt pass om några, några dagar. I amerikanska. Massa. Och de måste typ säga jag måste ju typ, säga jag får den som är med nycklar Jag måste lönar mot allting typ jag får nog en plombok och typ så lite papper. Alltså det här är inte på masområdet. Ja. Så det här är liksom utanför. De sitter och tittar mm. på alla ryssar där inne. Så jag, jag tänker såhär, de lite. det. På det där. Security där, de har den där bänken framför och så med okej, gå in. Det är här in. Då, jag vet inte om där arkisarna kanske i själva verket är massa killar som ska hålla koll på. På, på vad som händer på här, den här ambassaden Själva ambassaden är bara en lugn, liksom. Det är ju ambassaden finns där Men ja. jag vet inte Det är ju ryska ambassaden liksom Och en front för någonting annat Nej, nej, ambassadern är på riktigt <laughs> ah. Men de Alkinson som sitter utanför Är du säker på det? Jag är helt säker Har du varit det? Uh, Nej, men jag har vuxit upp precis bredvid den Och jag känner en som har bott på ambassadområdet <laughs> Okej okay. Bott på ambassadområdet, hur uh, uh, då? Det finns bostadshus där right. Och en sån här skola och en sån här riktigt, riktigt sovjetisk lekpark på ambassadområdet <laughs> Hur ser det sån ut? Den skulle passa väldigt bra i mulet väder man säger så. <laughs> Det so so med Ja, öststatlig ja. liksom så här, ja, ja. socialrealistisk. Jag jag funderar på en Okej. grej um, som en kul grej jag skulle kunna göra när jag ska till ambassaden för jag vill göra ett bra intryck. Jag vill de ska tycka jag är en rolig, trevlig kille. Mm. Tänka lite lite taktfsint det där. Det får jag för det bara. Eller de lite pengar i ett uh, blomma, uh... det är det skulle vara. Blomma man kan ju köpa så roliga klockor som dynamit. så kan inte ta med mig. Man skulle bara säga så, fan, efteråt men det kommer bli lite, eventuellt dålig stämning innan jag gör detta. Alltså i samma roll på men att det är en kul Liten Så kul liten prank. Alla Nej men jag så, jag drar på min palestina palestina kall har luvan på. Taper fast massa vackenkorv på liksom här bara springer mot ambassaden och vrånar saker Det blir liksom bara världens bästa skratt När du krockar med hjärnstängslet Som inte riktigt har plats Eller blir tejsrad Vill du vara med? Vilken ambassad? När var det där sist? Ta du snett Okej, då är det vuxen för nya Vilket år? Vilken dag? Det var den sista <skratt> det var första post när det där var efter när det var att... <går> efter eh, det, det det när. Mm. Ja, okay. Jag jag förnyade mitt pass där för typ två år sedan jag ser hög ut på det kortet. Men frågan är du där, där det kanske inte sånt. Det kanske är inte sant. Det kanske finns några så liknande som du vet det här. Kan man ta bilder där? Har du en Eh <skratt> uh, nej. Gör, Men Alltså man, man, tar ett, man tar en bild och sen skickar man in det typ, en massa papper till, till ambassaden och sen bearbetar de så får man komma ut och, och hämta själva passet. Ah, okej, okay. right. ah, Ja då får jag väl göra det. det Vilken färg har de där passen? Det är de blåa? blåa. Mm. Mm. De är snygga. Helt okej. Okay. Alltså mm. Så jag alltså, du kan okay. ladda ner själva mallen på nätet. Ja, jag vet. Jag har flera hemma. Ja, okay. <laughs> Årfallat. Alltså, <laughs> Men var ju inte något fejkland, typ Elgeland varjaland eller något heter. den, som typ eh, några gjorde sådär, egna pass och lyckades resa omkring på? Oj. Ja. Nej. Jag, jag ser en massa fejkpassningar på villan liksom, när det gäller papplapparna från de här... Så det finns så många weirda... Alltså, det jobbar jobbat det där, jag måste du sätta de här... Som har ju som ser ut som bara... Det var mitt papper liksom mm, Sådana där riktigt dåliga länder <laughs> <Utomeuropeiska>. <laughs> ja, ja. <laughs> För det var det du var på jakt att jag skulle säga <laughs> Ja det, det jag ville få fram <laughs> Sådana där riktigt dåliga länder ja. Inte allt bland de topp fem länder <laughs> Alltså länder som aldrig har haft en koloni De har liksom varit på the receiving end Av koloniskalan så att säga <laughs> Ja lite så, massa sådana och de här märkliga läggen som typ så här jag måste vända på lägget för att se hur gammal Schweiz. man är. Schweiz, ja, det är ju amerikanska. Nej, Schweiz. Amerikanska lägger där no. också. Inte pass, men no. ID-kort. Amerika, no. Schweiz, typ samma ja. land. Nej, jag är såg. Alltså... Switzerland, Sweden. Mm. Jo, amerikanska måste man vända på kortet och läsa så. Jag lovar att inte, du... nej. Men alltså, det är olika för varje stat. Du gör fel. Jag vet, de brukar säga det. Du är bakis också. Ja, det är jag också. Jag tänkte att vi skulle föda ikväll, för du firar ju 20. Vi är alla 20. Nej, jag kan inte. Jag ska ha tidigt Det tror jag inte jag på. Nej, okej. Du ljuger bara. Det är en medical condition. Nej, det är inte. Nej. När börjar du jobba? Nej, vänder. Det får vi se. Han ska bli taxografisk. Nej, nej. Det blir jättebra. Det var något sån grej jag skulle vilja... Jag kom på där i natten när jag fick höra den här storyn. Vi kan börja, vi kan börja med bara uh, jag kom, jag kom att bara discertera Jag kommer inte berätta varför han gjorde så. Jag fick en förklaring varför den här killen gjorde så här. Men jag vill bara kolla om ni kan läsa ut hur han tänkte. Och om ni kan det så nog är inget bra tecken, tror jag. För då har du något, då har sitter inte någonting är fel på er som var det. Uh, det fanns en kille som ville impa på, på vårt mest. Hade, han har väl liksom varit lite intresserad av att Hon inte riktigt varit Visat någon som är Så han ville göra någonting storslaget för att visa Vad han kände Ja. Han hällde en hink med sån här liveblod blod genom hennes brevlåda ja, okay. <laughs> nej, men det, han, han, det, var, det var stora grejen Och han trodde hon skulle förstå det är Hur skulle du ta, hur, hur, hur, hur tror du han tänkte kan oh, ska, ska ja. röta ju passionen i Sverige, liksom. så han kanske ville ja, likvidera passionen, liksom. ja. eller så är vi mänse, evadna. You are my period. I love you, period. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ja, Nå, är du något eller jag, jag, jag skulle ge med ditt blod eller ja, <laughs> <ditt. laughs> <laughs> mig <Tvärtom är> Det. Tvärtom då det? Alltså vi tycker det är borderline. Jag ser hur mer där. på men. Det var ju fake blod. Det var men det, det visste de från början. Jag tror det var riktigt blod först. <laughs> mycket blod var det En hink. Tror jag. <laughs> alltså Sundor alltså, det hink, hink, hink eller så industrihink. Jag, jag vet inte hur det tycker Större mycket för det skulle märkas bäckas av när väl kallar det sen. Det var lite creepy. Jag menar typ det kanske var så här, baby. Vi återupplever Carrie tillsammans. Ja, det kan vara det men det inte mm. det var. Gilla han Dexter. Jag tror det är farmykatten. Okay. Okej. Oavsett vad det finns man, man ska inte väl kalla på den sen. Men vill alltså tips och romantiska saker man kan inte få för att inlinda till hela tiden. Jag det var alltså, inte hade att han hundre typ linda in i fucking plast och. <håll> jo men alltså grejen är att men problemet är att du måste ju in i lägenheten först och liksom kasta in den. Ja. Vad som alltså, man brukar köra hem och så kan vi göra ett rum för det. Ja, varför, var, var, var, var, var, var, varför gjorde är så här? Okej, ni hade ni ni var nära där för brött. Är med, typ det är kärleken. Mm. Ja, han vill lite, Han tycker. kärleke i lägenheten. Han vill inte, han inte heller in lite kärleke i lägenheten mm. Mm. Ja. Ja, så det Ja, jag vet. Ja, det liksom. det då? Det blev ingenting det, det blev ingenting. <laughs> <laughs> det blev ingenting. <laughs> Nej. Nej, jag jag äh, så, stryker den från Millis. Ja, gör, gör det alltså, det är ja, alltså, det är dåligt det är här. dåligt <laughs> alltså, typ, så här, ja. jag tror saker som har jag med stora skäster som man gör med stora mängder blod överhuvudtaget, tror jag inte. Det är väldigt bra. Men ja, det går oftast. Det beror på vart man är. Vad man borde alltså, ja. Till och med där, det bekymrar sig lite på att vi Fast det är inte så jävla mycket blod. Nej, ja, jag vet. Till och med där, då har man gått över styr. De ja, det är svart soppa. Då. Vill du få det är ja, <här> för för är Jag skulle bli upprörd om någon gav mig boten för jag hatar bot på alltså om det. är var den äckligaste skiten som Nej. Jag respekterar inte din åsikt för det är fel. det är, det är lugnt. Jag <här> men det är inte på den på 20 år kanske Luttså, så ju. 100 på ja, inte mm. ja, bajs liksom. Inte alla <här> <här> Okej. Okay. Ja, ah, då så trångs inte av mig. Ja. <här> Vi kommer få allt jag brev från. Ja, 95 av hundarna är till oh, okay. Ja, okej, men de övriga 5% procenten. Ja. Vad är det? det är rätt. Nej, det var generellt. det. Ja, ja, det är lite. Det var, det var dåligt ja, Jag menar det är 2013 liksom. Ja, så alltså, alltså, du, du får inte vara vänter. Hej. Artist som racist fast art då blir det artist, artist. <laughs> the artist formerly known as um, <laughs> the racist formerly known as prince <laughs> ja, jag googlade honom här honom då ni att man faktiskt heter prince nu menar jag ja, men, han har bytt namn nej men han, han, han, hans pappa döpte honom till det tydligen. i förnamn ja vad heter han efternamn heter Nej, Det vet jag inte, Sven i inversion. Jag vet inte, the Prince <laughs> heter han i alla fall Jag, jag får, tvivlar no? starkt på att det är hans efternamn yeah. Nej, jag tror inte heller Men uh, <laughs> <laughs> sen det tog var han bara The Artist oh, oh, the symbol, oh, Och sen var bara den här symbolen The Artist, <laughs> <laughs> formerly known as Prince ah, typ. ah. Ja. Uh, och, Vad heter han efternamn? Jag, jag håller på att kolla Han är inte säkert något jättevågande Jag trodde jag, att, att det var hans station bara, som han körde med Mm ni Prince, okej okay. Ha, <laughs> Princeton Nej Prince ah. Rogers Nelson There you go Nelson Nelson Ha Vad för fel på Nelson. Nej Va, inget Han vann över till... <här> spanjorerna Nej Va <här> <här> Mm, Lord Nelson Ja <här> Den <här> första rockstjärnekrigen <här> rock Men, eh, um, det är så att vi är tillbaka till uh, där här sköna med, med rinken och blod Ja Eh uh, uh, över det. <laughs> uh, so, men alltså, jag förstår inte säga, hur kan man ens alltså, i best, verkligen bäst case scenario vad tror du den skulle hända egentligen alltså vad tror jag, så, så, hur skulle man säga alltså, alla par som håller har ju en bra historia över hur de Det är inte en bra brisom. historia. Den är ju väldigt originell i alla fall. Ja, sen kom pappa här, sen pappa på mitt i natten och reenacted Carrie i min minns det blod. Jag förstår nästan Gick det, uh, det, det, det, det är ingen sån film så Naha, okay. <laughs> det, är, det är ingen romantisk komedi med, <laughs> med Hugh Grant, Hugh Grant och uh, Julie Roberts som <laughs> <laughs> ja, Hanelle en massa blådansbilor. <laughs> <laughs> <laughs> nej, det det är väl det. Men vet ni det så eh uh, det många såna typ. Såna, en tillsnästa saker liknande snubbe som bara brukar ställa sig på någon liten kulle mitt emot hennes lägenhet och bara titta. Men det är ja. då vet du ju. Det här. Nej, nej, du är, det är du, bara en titta. Alltså, du skulle kunna vara skurken i ett grottdrama då liksom. Mm. där stubben som står utanför fönstret och tittar. Mm. ta tar de mer skikare ner. Ja. Man höll lite så här musik i bakgrunden så sen zoomar de in på hans ansikte så riktigt tyst. Ja, det är en sån <skratt> Det blev inget där heller. Inte Vad var är hon säger för kretsar För alltså, jag har aldrig stått på såna här personer Alltså ta det här på helt rätt sätt uh, jag, det, det, jag skulle vara förvånad om det var så Jag skulle inte bli lika förvånad ifall du hade gjort det här ja. någon. Uh, Nej typ, du, Hon tittade ut i sin fönster Där står du i såhär Kamaflage eller grejer, Fattning snäpper i världen Förstår du inte att vi måste vara tillsammans Nej men Det är, inte, men du, du är bara därför skyddar henne och att ingenting ja. jobbigt händer Ja precis, därför har jag hennes lägenhet i kika hela kvällen yes. För att undersöka om det är någon som dyker upp på ska liksom hugga henne i ryggen Så är det där Så är jag där Det kan, det kan, to det. Det kan ju tolkas fel ja, ja. <laughs> alltså. <laughs> Om man ska förklara det för att Om det är någon som hugga, ska hugga dig i ryggen i din egen lägenhet Så kommer jag vara där <laughs> egenskap av den killen, eller ah, nej. Nej. <laughs> nej, jag kommer titta på! <laughs> nej, jag, vill, jag vill bara vara där! <laughs> alltså, det är en här, alltså, jag vet inte, um, <laughs> <laughs> jag, vet, jag tror inte det är lika vanliga killar att råka ut för sådana här creepiga saker. Nej, kanske inte. Jag, jag, det var någon tjej uh, för några år sedan som jag snackade lite med vid nätet som på någon vänster lyckas lista ut uh, mitt mobilnummer, vilket är en väldigt weird historia. Ja. Jo, men det där kan jag också göra. Ja. Det, det är faktiskt en ganska nobel konst. <laughs> det är lite creepy Alltså det är ganska lätt alltså, det är, att det, vara stalker det, det, det, det räcker Det räcker, ja, precis, det räcker med jag, egentligen att jag kom, Att jag vet Förnamnet på någon person så kan jag förmodligen ja, men typ, gärna, man, Ta reda vi på typ, Vilka rutiner den personen har de något, Har man något har ovanligt och intresse och så. Vart personen bor Nu ja, måste en... han två äh, pointers för att okay, få ja, så, ja men typ äh, hur, kan... Oscar, jag tycker om bad. att äh, Fiska <laughs> i äh, i bara shorts Och då söker jag på typ Oscar Oscar bara fiskesällskap shorts. Oscar bara shorts fiskesällskap ja. Så dyker det upp Man Precis. har man gärna något udda intresse Så mm. man kan, ja, det. Man kan man hitta det Alltså Facebook är ju alla stalkers Bästa vän? Och ja, ja. Skatteverket. Så... Ja, men det är... skatteverket. är fullt bra om man är stråkig. Alltså, det finns ju en lösning läsk... online sådana där finns som är läskiga, här, Ratsit, man kan kolla upp. Det finns ju en lösning som man kan kolla upp här. Men Ratsits, det kostar jättebra. Mm. Nej, men du kan ju. Nej, ju... skatteverket. Du kan ju kolla upp väldigt mycket över den. Jag har kollappt mm. mig själv för ett tag sedan på den. Det ja. Bara väldigt lite info. Man kan ändå få ta vad adress kan man få ta på där. Ja. ja, ja. Men det värsta är ju inte den. 50, 50. Det är ja. birthday.se. Ja, det är en god tid. Där får ja. du ta på alla. Ja. Är, de är kopplade till gott det är Det är liksom ett ja, de relationssystem köper. ju uppgifter där. Jag menar på åter till mig hon hade väl typ snackat hans med någon så någon som hade lite kort som visste ungefär vad hon bodde var han hette. Jävla så får hon nåt sån här. Hej, jag är ute för. Och de hade inte riktigt kommit till det stadiet tänkte jag. Okej, så så ska mer. Ja. men även i vänner. alltså för men man måste ju Ska skriva ner på. Ja, det är bra. Så, äh, Stalker, stalker. stalker. Ja. Men har du ut gjort något creepy sånt där? Med några, någon snubblar för det eller det var det Ja. Nej, men det är alltså, jag har på creepy dejter, men uh, inget sådant inte på det där stalker ja, Det är som att dykt upp hemma dig, står utanför en boombox och spelar psycho eller så. <laughs> det vill jag göra någon <laughs> Jaha, pass, ja, det, det hamnade i creepy stad i det. Jag trodde ja. att det var ganska normalt. Ja, det, det, det är inte så du gör väl. <laughs> Okej, okay, det är därför man inte har tillbaka. Ah. Alltså så det, det, det, det är en grej som ingen gör längre. Det ställs sig utanför någon av en boombox. Och... Nej, det är ju ja, Nej, jag skulle också göra... Alltså, hade man vågat hade jag gärna gjort det. Ja. Inte, om, är... om du hade vågat så hade du gärna gjort det. <går henne> ja. Ja. Det var det för att jag så, typ så här... Om jag hade velat göra det, då hade jag jättegärna velat göra det. <målet> för min, alltså om jag skulle få för mig göra det här någon gång. Alltså de gånger som jag någon men de har dött upp eller varit uppmärksammade Människor som jag tror skulle tyckte det var skoj. De borde så bara tagt upp. det var jättevridda de Eller klättra upp för typ så här, det är åtta jalla åldringar liksom. Ja men det är väl absolut mycket roligare om du har en jättebombångs. Ja eller, eller typ jag säga jag, jag, jag, jag faktiskt så här alltså, Trappor finns inte i den här världen eller vad ska ja, för det var så ut för fönstret det är inte liksom ute på läget på det är bara det är bara för det. Ja, ja. Okay. Fixa till lite liksom, med teleskop och ställa in på långt avstånd då. Ja, då får du en bra v inne i lägenheten. Och det vill vi jag styra. Det är det tredje men jag vill syna in lite. Ja, alltså visst ah, kan ju göra så riktade högtalare. Mm. Eller bara så här köpa lägenhet som bredvid den. Det, är... det känns överkurs ja, Du vad det här känns överkurs. Det är, alltså, det är överkurs vi pratar om nu. Ja, liksom, jag vet men alltså det där är ju så, vad då? Ja, men att, att söka det är Nå, liksom det är bara överkurs. Ja, men, jag alltså, det. Men alltså det kvar efter lektionerna och så mycket överkurs. <laughs> ja, fast det är med att köpa lägenhet med vid är lite mer Creepy än, än att du från gamla jag tror att vi jobbade på att vara så himla creepy som ah. möjligt ah, ja men okej, okay. uh, så det kan man göra okay. eller vad kan man mer uh... för att vara en bra stalker men vad kan man mer säger jag, jag tänker på så storstörsta stor några sådana en gamla men... hedliga follow around vad alltså? mer en walkie talkie <laughs> det gjorde jag en kompis en gång <laughs> okay. uh, fast han hade köpt ett par walkie it så vi skulle ut och prova dem jag tror att jag berättade om det här förut Så gick vi vid tvärbanan där på Det stället där vi bodde Det finns en backe där Och så han gick ganska långt framför mig och framför honom så två tjejer Och han, han gick, han går ganska snabbt Generellt Han hade gått, gått liksom Mot de här, åt samma håll Så liksom han gick bakom dem Och sen så sa jag någonting till honom På radion så skulle, på radion så skulle han svara så han, Och han hade radion innanför jackan Så han, Liksom öppnade den lite igen och drog ner i huvudet Och skulle säga något svar Och precis då vände de här tjejerna sig Och såg honom som hade liksom han, De hade ju sett honom förut att, att han hade varit efter dem Och nu stod han där med walkie talkie och tittade på oss. Nej, <laughs> det var det inte Det, det bli någonting där va? Eh, det var inte menat att det skulle bli någonting Det var ett något missförstånd egentligen Men det är ju all right, okay. all right. det var en vällanskull eh, Inte vad jag vet mitt favorit. Poki toki mannen kändte i så här har du då tar du ut någon där eller varit med henne och sån där? Nej, inte jag kan komma på. Vad tråkigt det här mm. alltså jag så det borde du är inte alls romantisk. Nej, <laughs> Inget <laughs> creepy eller <laughs> Var går gränsen mellan att vara romantisk och att vara creepy? Um, <laughs> alltså, <laughs> så som jag tror så att alltså, liksom... i stor ja, mängd blod no, blandar så jag tror att jag har en dealbreaker där men jag det kan vara liksom, det vara alltså, Gränsen du... går ju mycket lägre än så. Liksom. Ja, absolut absolut men om, om du är där så är det liksom uh, då är det långt där gränsen. Då då då då då. är det. Då är det är, att... är, typ är det mm. creepy? Jag tror det är creepy. Ja. Ja. Jag känner jag känner det inte. Ja men i gymnasiet brukade skriva skitdåliga dikter Och sätta i Alltså killar jag tyckte om deras, alltså, Inte deras skåp Utan de hade här fack Där de gick och fick information från deras mentorsgrupp Men vet du vad som säkert hände Det är som, de gjorde det säkert så att någon säkert lärare fick sparken För att de trodde var, de, de, någon lärare skrev konstiga dikter ja. <skratt> <skratt> <skratt> Ulla bift 65 <skratt> <skratt> <skratt> Ja det kan jag Det det, händer nog ganska svårt Jag Ja Ja, absolut. Ja. Men ska du, vad ska du? M20. Kan du hemtänka mig? Ja, absolut. Ja. En falcon eller? Yes. Uh, ja, Jag vet inte. Jag, tror jag, jag tror jag varit lite dålig på sånt där. Uh... Eller bra. Bra brunn för att se på, och se på det. Nej, mm. um... mm. ja, jag vet inte. Vi hade ju mm. det dessa... så. Ja, nej. Uh... Ja, jag kan inte komma på något sånt jag har gjort som har varit alldeles för weird. Mm. Eller jag. Tror... jag tror... Det är oroväckande. Att du inte liksom, riktigt har klassificerat det som är mm, kanske? Nej, det är väl inget bra, kanske. Men, um, jag måste ha gjort någonting. Du? Ja, jag antar det. Mm. Men du är en gammal man, så du, har säkert, du måste säkert ha kommit någonting i ditt liv. Ja, jag är gammal, ja. Men, men du har inte gjort... Du, du, du, du, du kommer inte ihåg några dina... Nej, jag är alltid så full när jag gör dem, så jag kommer inte ihåg dem. Då har du säkert gjort någonting. Nej, <laughs> Ja. Med all säkerhet Men jag tror att jag har varit Någrunda acceptabelt Med tanke på att jag har nog druckit då. Ja Det är Men alltså Det, det kommer inte nämna namnet på den här Människan äh, Men det är en, en den till mig Som alla Alltså Som du känner i alla fall Oscar Och Snorri känner också äh, Var på Det här stället Gullevillan då ähm, Det där stället jag Och han har Han har hängt Med någon tjej Massor den, den kvällen ähm, och de var typ planerat, men de, de, de, de, de, de skulle, skulle, skulle vara på väg hem. Så jag tänkte, med så, tack så mycket. Så de, de var på väg hem med alla fall så han skulle bara hämta sin whatever. Sen han gick ner och uh, ska hämta sin jacka. De var på övervåningen då. Han kommer tillbaks och ser att hon sitter i soffan och badar på med en annan snubbe. Hon är bara, by the way, i dag gift med den här uh, Men, uh, han blev lite... Han tyckte är gift med den som hon håller på med i soffan. Yes den, okay. other andra guy, den andra guy. Uh, uh, he, uh, uh, uh, uh, han uh, kände att, uh, jag måste säga det var där han kände att det här var inte det här var inte riktigt okej okay. han ville visa det på ett sätt. Uh, <h� Heavens> och han han var sätt som um, <h�iffs> that, that, that, han gjorde så han han var tunga på nedleder. han var väldigt full då. så han, han hade liksom han liksom, de, de hade fått Låta med sig en massa öl hem, de skulle testa vidare hemma <h�mmm> så någonstans. de stal över nej de hade de de, de fick öl. Så att han sa, all right, jag, ska jag måste planera lite där för han hade, han hade en plan klar. Så han ställde ähm, eh till Gulvillan. Eh äh, det är så här, det är ganska långa trappor som går om man äh, oh, jag knuffar ner dem. Nej, det gjorde inte den men äh, <laughs> det är så här, för, trapporna går, går bakom baren går upp till ordningen äh, och precis bredvid baren finns en utgång alltså en brand- och alltså nödutgång. Mm -hmm. Så han ställde upp nödutgången, ställde dit sin bassköl, fyllde två pitchers med vatten i skallvatten, ni och hällde det på dem. Uh, ja, det är. Sprang ner för trapporna Typ såhär, snubblade Ja, lyckas liksom, säga sönder... I trappan I trappan, på väg Nej, han snubblade där Kom ner till ölen Så liksom Så, här, så han låg där i, i, i, i alla gruset Med en massa öl där jag <går> iallafall Träck länge för dem att haja Gå ner var i grejen Sen gick därifrån Sen såg de inte på typ fem år <går> <går> Förstår du <går> Och sen när de sågs ens Var de gifta Nej, uh, nej Men de pratade om lite om det Det var okej okay. Ehm uh, uh, och faktiskt, en av historien där, en av vad hon sa För var, var inte, ingen av dem Han trodde absolut något skitspännande över på honom Även massor av scenerna Inte alls Och vad hände, de var jätteblöta De var tvungna av sig lite, vad tror du hände? Mm. Oj, det backfired Yes Fan vad jobbigt Alla andra har haft typ så koket vatten Kanske <laughs> en liten annan grej Eller svalsyra Ja, svalsyra, det, det är alltid bara Saltsyra är bra, det är nästan bättre I wouldn't, I wouldn't know, men... Uh... Det var planeringen varit lite. lite bättre planering hade varit. Men det planering hon hajade väldigt gärna det. Okej, han var intresserad på och han tyckte det var lite lite jobbet. Så han hajade ju liksom hela grejen. Att, ja. Men sen att det satte inte slutade riktigt som man ville Väldigt tråkigt. Mm. Så det var det, det. Jag tycker det var ganska okänsligt gjort av dem där tjejen, faktiskt. Eh, ja egentligen men det jag löste sig han nu är Det löste sig för alla. För att de fick på sig. <laughs> och han bröt benet. Nej, jag vet inte vad han gjorde Han klarade sig väldigt bra. Han, han, alltså, på den tiden blev han full och så föll han ramlade. Han var ganska van vid att ramla. Han hade så alltså, <laughs> han, alltså, han... skroppade vart så Erik. Alltså men ja, han var bra på att ramla. Han var bra på att um... han han föll bra. Han, föll. Han, han, han var tillräckligt full för att ramla på ett vettigt sätt. Alltså. Exakt. Han hade absolut koll på det där och uh, han uh, han hade inget på det. Det var lugnt. Mm. På Att hela vattenfolket på att ramla. Alltså det var på det var skönt hela mm. grejen hela tiden. <laughs> Om man, om man blir plötsligt väldigt iskall Blöt på en fest, med den dess, då vet man att oj nu är han arg. Vi AI. Vi, vi hade så här skämt och jag i flera år framåt. Det var svårt att ute. När de får ut och säkra det, så säger ni killen killen. Ja. Och någon när den pitcher vatten när då blir de korta och brutal. Jag kommer inte ihåg nu. Han <laughs> <laughs> blir lite rädd då. <laughs> det var som tror jag var där på sommaren. Var det på sommaren? Ja. Jaha. Men andå. Ah, alltså. Det ja, all right. blev inte sig, så jag på annat sätt. Jag jag vet vet det blev så så jag skulle inte ha skapat sånt. Varu? Jag vände. Jag som jag skulle inte ha gjort sådär. Nej. Hur hade du gjort? Jag vet inte. Hur hade du gjort? Jag gjorde det på. Nej. Jag gjorde det på. El. Knäppt näven i fickan och gått hem och sen skrivit av mig och vissat blivit. Liksom, ute på de såhär halvrasistiska kanaler som jag kan skylla på. Jag kan inte säga, kära Dagbock, jag är ja. skit arg. Jumtjävlar, invandrarna har gått för långt. De, de, de, är, ah, de, de är svenska <går> bara, det är bara Tommy. Ja man, det spelar ingen roll. <går> <går> de kommer hit och tar mig. <går> Nej <går> <går> <går> <går> <går> <går> ja, Tommy, ja jo. <går> tänkt ens. Den här killen för flera generationer sedan så har han släckt hit. <går> Dansk jävlar. <går> ja, ehm mm. Mm. Mm. Det ligger förmodligen närmare, närmare Verkligheten Än hur jag hade, det, jag hade Sagt att jag skulle hälla vattenbom För det tror jag inte jag skulle men gjort Men då, det var också kul för det var inte så här, bara en så här, som man säger Crime of passion för han hade ju planerat han, han la ner i alla fall en kvart på Planeringen han skulle göra <laughs> Jag har förlagt soaking. Ja, premedit. En kvart för att planera hela vatten. Okej, han var... Okej, men det var inte bara det jag var tunga att Hela Själva vattnet i sig var ganska lätt. Jag tror att han först... Det var inte tungt vatten alltså. Jaha. Så han planerade först för hela grejen. Han kom fram att jag är arg över det här. Och så från det tills han ramlade, det det dörde väl en kvart ungefär. Så jag tror vi säger först kom på vad han ville göra. Först kom på att han var arg. Han ville göra någonting så han, Sen vattningen kom på rätt fort, gissar liksom jag Jag gillar att det, det var det naturliga valet bara. Men det här är självklart med er, så här Jag hade en kniv och hade en pitcher, en pitcher. Ja. Ja. Sämsta MacGyver någonsin Jag typ. <laughs> tar ett kvart för mig Jag kommer att vatten på dem Jag uh, har vatten och jag har en pitcher, vad gör jag? Och sen okay, Hitta trappan okay, Hitta trappan lite, Men sen även så planera sin flykt Han vill ju inte ja. så här. Ja, han vill inte skåra kvar den om man säger vad fan? Han skulle vara den sämsta bankkronan någonsin. <laughs> man brukar inte råda banker springa in pitchers eller vatten på folk är Nej, men principen är densamma. Jag menar det pengar, jag har vatten. Ja, nej, men att alltså, han ska fly han har lagt upp på där liksom. Det här är min getaway car. Den här vägen kommer jag ta och sen så får man väl hoppas att det är ingenting går snett. Men så ramlar han och ser på polisen. Jag tror inte man försöker vara full när man rånar en bank. Nej, men så, ja, då, då vi, det är aldrig. Då rådde du för att Så rånar du på något ja, det. <laughs> helt annorlunda sätt. <laughs> det kan vara bra för nerverna, tror jag. Ja, men, ja. Jag vill ge tanken att du ska råna en bank och du måste se hur liksom, det. det blir full innan för att våga gör det. Sen blir det så full att du, du rånar. <laughs> jag tror att det är vanlig vad man tror faktiskt. Förmodligen, men sen kör du råd ja, ja. du så full att du rånar annat. Du rånar typ ett dagis Eller typ blomstövare eller... Och rånar man, man ett dagis på Hej, jag tar, med alla era ungar Alla under fem år typ. ja, men såhär, jag vet inte. ja men Om man har tur så tar man jackpot Då är det liksom som har en rik pappa. okej okay. Jag tror jag att du skulle använda ungarna till något Typ säga, okej, okay, ni, ni ska jobba på min farm Eller något Investera äh, Har du en farm, ska? Jag har ingen farm Varför tror jag... Har du en farm? Nej Har din släkt en farm? Nej taft men inte har ah <laughs> ja, ja, jag det jag till finns att det finns några kommentarer själv men jag trodde det tog sig upp i sändning någon gång men Oskar tror att jag hela min familj består av sådana rednecks du har ju mer du inte sagt att de gör det också. Det är in... några är såna jag inte alla ah, okay. Fast, vad är det för fel på det okay. Nej, ja, min... vad är det för fel jag på det jag har ingen värdering i det Ja, ja jag är bara att vi ska vara på samma inte samma nivå utan <laughs> yeah, oh, oh, wow. mm. att vi ska veta sa samma saker om, om din familj ja, men, och som sagt, och sen liksom, jag, som sagt, jag kommer från Virginia det är vissnast West Virginia där är det lite mer så redneck white trash trashare <går> han tror dröjer hela delstaten så där. och typ alla ställen i USA som jag har någon koppling till <här> <Sär>. <här> how y'all doing <här> <Jag vet inte. här> Då åker runt och bara konstant lyssnar mot Soundtracker från Deliverance Det fanns en speciell soundtrack Det finns en bandjagre Alla har ju sin signal. Mm. <laughs> ja, ja, ja, den där, just det, just det Men det, inte är, så där, så att... inte ja, det är inte riktigt ja. alltså. Nej Inte alls. Nästan, men inte Nej. De fångade inte riktigt The Spirit of uh, Virginia <laughs> <laughs> Något som en båt Det är säkert en båt Spirit of Virginia. Och då är de är alltså Spirit som är sprit. Yeah. Spirit of Virginia, oh, moonshine. Of the... Ja, jag visste, jag visste du skulle säga det. där so, prohibition. Ja. Alltså, nej, det är moonshine. inte riktigt så, men faktiskt, alltså, det är ju moonshine som man dricker ur plåtburkar Ja. Oh yeah. Eller så här olja kan Man kan. av när pipen på dricker ut. Ja, det gör jag hela tiden det. In... Jag vet inte, gör du så? Oh. <coughs> nej, det gör inte jag. Gör du så? Nej, jag kommer inte därifrån. Nej, jag vet. Men om du gjorde... Ja, men i Sverige, är det ju med de här plastdunkarna på fem Just det, det. är det, Min familj är från Texas till att börja med. Okej, må du med med då, för det är mer redneck. Nej. Jo, det är Vi tänker på olika sorters redneck. Alltså, jag tänker på redneck liksom så här jeans som har inbyggda hängslan. Och en halmhatt. Och sen moonshine. Ja, det brukar vara en standardlucka oftast. Yeah. <laughs> min, min farfar brukade säga att uh, man skulle ha en flaska whisky i ena fickan ifall man blir biten av en orm för att det skulle hmm. ja, hjälpa mot det. Sen ifall man inte blir biten av en orm så skulle man ha en liten orm i den andra fikan. Vad <laughs> säger du, en liten, <laughs> man, skulle, <laughs> <laughs> en liten man skulle ha en orm i den andra fikan ifall man inte blir biten av en yeah. orm. Då fick Tyken man anledningen. Ja. Det går att dricka. <laughs> ja. Uh, nej, så att uh, du får, du får åka på det för det för det nog. Ja, så du ser. Det ska kommer bli väldigt besviken. Så du du så du köper låt du köper en banjo och det så inte vill du smälta in liksom såhär. och du bara du blir känns en recharge går runt och så. <laughs> kan bli ungefär som när jag åker till om jag åker till Butanen någon gång. Eller om jag åker in till, i till vad heter det, Burma Då kan jag köpa en sån här orange Jättestor munkedräkt för att smälta in Men sen kommer du bli mobbad Det visar sig att ja, det är inte så många som är munkar ja. Om du tar munkedräkterna i Virginia Då kommer du bli mobbad Jag tror att du blir mobbad aktiv Folk kommer att titta lite Vänta, om man klär sig som en munk i Virginia ja, som Han blir väl ganska populär beroende på vilken slags munk Det är en Ja, det är sant ja. En buddhist munk okay, inte äh, Då, då, då, då, då, då, då ligger du i den Illa, vilka, vilka munkar du? Alltså, nu menar inte dömda, alltså, men vilka munkar du som bor nej, nej, det är de ett bara. Ja. Vi en sån och blev kontrollerade. Man blev kontrollerad med poliserna där. Alltså, <laughs> när du i en sån så riskerar du bli eller bli biten Sir, do you have any idea how tasty you look? Ja, exakt så. Men uh, sen har vi just det uh, en gång innan vi, innan vi går någonting mer. Det uh, måste passa yeah. på att och gratulera vår kära vän Patrick efter skott. Själv tack. Ja. Uh, ja, han han han fyller ja, tror ja. jag. nämnde det där innan vi körde igång. Kommer du Eh uh, men du säger det så ja. <laughs> ja han han fyller han, fyllde, han fyllde år nu mm, äh, är Det han Vad är han 25 va? Han är född Han fyller 25. Mm. Alltså, ja, han fyller 25. Han ah. fyller en dag innan Billy D. Williams. Så gärna till Bill D. Williams också. Ja, jag tror inte han lyssnar på det. Jag är väldigt svår att tro att han gör det. Han skulle nog ta illa vid med William. Jag... <laughs> <laughs> alltså, alltså han... också. <laughs> ja, nu kommer det kommer bla bla bla bla bla. Sen har vi dragit lite fåniga repliker från Star Wars som vi inte riktigt gillar. <laughs> och sen, <laughs> sen mobbar mm. honom Himmel, så... jag vet inte, Nej, jag tror inte han skulle vara fan. Det är Jag får presentar varje gång. Jag får presentar varje gång. His birthday's getting worse all the time. <laughs> uh yeah, sorry we are listening. My age is getting higher all the time. Sorry. Yeah <laughs> we are we are, are listener i i, på Irland, so I. for Ireland so ja. yeah. Jag okay. <laughs> har ja, lyssnat en gång uh, Vart är Irland? Det ja, det, det ser jag ser bara landet ah. Nej, Kork, det, är, det är själva jag landet som du har lyssnat Alla ser sådana här Okej, så det bor en stackars ja. person Alltså jag vet det är mycket möjligt De liksom samlades i hela gänget och lyssnade på det här Men jag tror inte De samlades på sin local bar Local bar, vad var det där? Local bar De skulle lyssna på Local bar Ja, det Men är Irland? och kanske sjunger vet är det en nu då? Ett helt musikalassett. Ja. Vad gör du? På Irland. Kolla hur Jag har kommit. Jakob. Yeah. Uh, det blir trevligt. Det man jag ingen jag ingen jag, jag, jag kan inte väl okay, Det kan ju sjunga. Uh, om, om man kan kombinera det med Irland så blir det någon så här drunken song. Så det är bara Leprechaun. det är bara vill låta lite fulare vad det yeah. får. Nej. Ja. Typ så man smyger in Left Me Child och sen så so, uh, lite green of Ireland. And not on en rover <laughs> som sitter ja, i som Feen the är det väldigt mycket referenser till Guinness och Leprechauns. Ja. Och Freedom och IRA. Ja, ja. Det är bra. Jag tror att jag har lite samma uppfattning där om Irland som jag, Virginia. Jag tror att jag har samma uppfattning. Jag tror det är massor av IRAs nummer i Virginia. Jag tror att, Nej, jag tror jag tror IRA, att du, att du på ja. Nordirland äh, ja, Jag tror att de finns på båda ställena. Vad tror du de finns i Virginia också? IRA? Ja. Det finns säkert någon koppling, men jag tror inte att det är något särskilt stort. Då med NRA. NRA, precis. Det är inte riktigt samma sak. Så är det irländska marknaderna? När är Det är inte någon den här Det är ju hästongi. Ah, nu är han död. NRA. <laughs> NRA, det är ju så leprechauns N.R.A. Det jag hörde en jätterolig idé Det för en som ska kunna göra. eller oh, något sånt. Det är en lite rolig grej. Det they, they går inte nu en Charlton är död. Men han är väldigt för. Han var ju väldigt för vapen Så Som han låser in Charlton nästan i sitt hus Och släpper in en massa apor med pistoler så ska han försöka överleva. Äh inte av på get your dirty hands off the guns you dirty apes då då bra där vi kan det blev inte det är kört nu men inte ut är Planet of the Apes I stort sett är Planet of the Apes fast live alltså, Ja fast i är hans hus Ja sen röstar de bort en apa i veckan Help me Dr. Seuss Monkey meat Alltså det är aporna monkey som meat. röstar bort en apa De måste komma överens den De skjuter den en apa <laughs> Att du röstar bort det är ett annat ord för att den blir skjuten bara. Okay. I vissa veckor röstas 3-4 apor ut Av de Hästan Hahaha han har, han har ingen vapen, han får klara sig själv. Nej, nej, men det är som mycket. De har tagit alla hans vapen. Oj, många apor alltså. Många apor. <laughs> en, en Charles nästan. Så vad, han, vad ska han göra? Han ska typ resonera med dem eller börja Nej, springa? han måste gå måste på, alltså, på förnurliga sätt och ha ihjäl dem. Okej, okay, men han får inte använda vapen. Alltså eh, man, om man, man tar här... vapen. Om man, om man, sure, om man lyckas liksom, ha ihjäl med de här vapenna. För de här vapenna, det är inte bara så här. Random aporna som bara fått... De är tränade. Yes, i, de är utbildade. Det är de, ninja apor. De, ninja, alltså, ninja Combat monkey Comba... typ nordkoreanska alltså, combat apor. Ja, så alltså, de har i alla fall visat så här. Titta, titta. Boom, boom, boom, boom. Alltså, fast nej, de har utbildat. De det här är Navy Ja, men det är så man utbildar. Men alltså, är det, ja. det sådana som kan teckenspråk? För det finns vissa... Ja, det är sådana. Det är som Coco. Okej, okay, så han kan typ sådär... Koko blev deprimerad. Allt blev deprimerat, det var det. Ja, men när Koko hade en katt och sen dog katten och Koko blev jättedeprimerad. Det förstår jag. Så ja. därför, därför mycket därför så det... hoppar Koko in i huset och vill ha allt som det. Det var vist för någon. Var det på något sätt? Ja, för och han försöker det... förklara det här med döden till honom och han ja. typ satt och signade och bara... Sen var det förnyttade att låta jätteemot som hans grälligaste apor. Bara, fan, ja. Han blev kränkt. Det jag inte... skulle lyssna på Kent. Kent, ja. fuck kan. Alltså, han han sprang i sitt rum och var... låser döden och lyssnar på Kent och är... skriver <laughs> <en sån laughs> dag, dag, sin dagbok. Så vad hästen skulle kunna göra, han typ sade signa med de här combat-aporna och eh, bara få dem att möta någon slags existentiell kris. Nej, fast det, jag vet inte, jag, jag, jag tycker Ja, det ska, liksom, ska vara blodbad. <laughs> alltså, tycker jag, alltså. mm. uh, det, det, jag tror att jag tror kör igång det här genom att när Cocos katt dog ja. så visade de bild på, på Charles Neston och det var han. Och så bara, okej, okay, nu jävlar. Så kokos hade upp en så här, armé av apor som ska liksom jag man, på ett, alltså man skulle kunna göra ett spel som är så här. Sådär. Mm. Fast man själv spelar och den här ja, personen vad nu heter. Körsnassen? Ja, Körsnassen. Precis. Har jag ett har en känsla. Precis. <här> <här> jag kan <här> inte tro att gömmer fram den <här> precis, Det blir nog jättebra. Äh, jo, och sen liksom spelar man honom och har de här ja, tusen aporna emot sig. Liksom. Ja, jag tycker jag inte är det är okej. Det är, alltså, det är ju kränkande. <här> mot aporna. Någon är säkert enkel vilken, vilken sida ställer du dig på? I Harper uh, versus Charlton Charlton såklart Alltså han är ju det underlaget Han är ju han, han, han, han liksom, han är liksom i underläge det är kul Det är kul att han lyckades ah. Men alltså nu när han är död För nu är det en ganska enkel match Om du bara ställer honom en kista Alltså gör vad du vill Det blir det ingen serie Men uh, vem, vem ska man sätta i huset nu istället då? Uh, vem var det, det var... Nu ska vi se Alex Jones Okej okay. Mitt Romney Mitt mm, Romney Jo, är det var han är inte mongolider. Mormor, det är mormor. Det är ungefär en sak. nu det där var kränkande så. Det var kränkande. det finns väldigt många som inte mår som när du tar upp det Ja. Men du påser med Nej, jag vill bara säga mongolider som ta hylla för att sätt då, de är mormoner det men ja, det det var faktiskt kränkande Okej, så han men i väntan, man kanske kanske var lite team, man satte ihop så här team i Dushberg som slåss mot apa. Okej, okay, det, det programmet skulle jag kolla ta. på. Han var ingen douchebag? Jag vet inte, jag tycker men, jag var ja. vridor, lite, lite vridor, han var lite weird åsikt här. Han var väldigt... Alltså, Okej, okay, vi, vi känner ju inte honom. Och han var säkert jättetrevlig ibland. Men just att... Jag, har lite, jag får lite examet av the NRA i allmänhet. han oh, ju väldigt... Kan vi tvända på steken och stoppa in Michael Moore som ska... <laughs> slå sig ut från de här hopparna. Uh, jag, jag, jag har inget fel av Michael Moore på ett sätt. Men jag tycker han... Hela hans, alltså, hans sätt att göra det här mm. liksom, såhär, men framförallt det med Charles Heston Bara mm. lura in honom liksom, i det här intervjun och få honom fram som världssorgsydd idiot mm. Det var inte okej, okay, han, han är ju en Fox news snubbe fast han jobbas, jobbar inte riktigt på Fox News. Nej. Men, men äh, då finns det vettiga Om det, fin, om det finns. Uh, nej, eller jag vet inte. Jo, det finns säkert. Men, uh... Poängen är att vara ah, här precis en sån person Bara det att han, han har inte samma åsikter som dem Men han har samma metoder Jag fick en idé uh, oh, uh, Huset Ska det vara samma byggnad som är med i första Die Hard-film Åh, oh, har Charlton Heston skor? Vad <laughs> <laughs> tycker du? Ska han, ha? han är död nu så är det inte han som gör det i alla fall Är det Bruce Willis? Uh, För jag tänkte i Die Hard så har han inga skor Nej Och det är väldigt smärtsamt att säga Plus, han kan alltså... ha, han kan, kanske han kan ha flip-flops Antyder du just att du tyskar är apor? Nej, inte alls, Nej. men vi byter ut tyskar mot apor ja. ah. För alltså... det är det gjort med mm. tyskarna det det det det okay, Die det Hard det. finns det igen. Men jag vill säga Die Hard Har massa apor Alltså, kan inte Heston vara med ändå fast den han är död som en slags... Alltså, det vore en väldigt intressant typ buddy-cop-film typ där en av poliserna är typ död och han måste typ släppa runt på honom och vad sa du? Vad sa du, Heston? så det är en blandning av en Die Hard och Weekend at Bernie's. Precis. Det vore ju Weekend at Bernie's. Men okej, alltså istället för en zombi som vi nu tar in den så kör vi liksom... ninja kommando från hell. Det här, borde, det här borde vara en film. Mm. Ninja Commando Monkeys from Hell. Hell. Michael Bay kommer säkert... Det är överboll kanske. Men det, <laughs> det, boll, kanske. <laughs> oh. Men, uh, det kommer jätte... Alltså, jag tror jag, jag skulle kolla på det här. Jag skulle ladda ner den. Versus da. the douchebag team. Alltså, till, till, och med ja. när, till och med jag som ligger bakom med det den skulle få en tanke ner istället för att jag åker inte vänta på... Bara för att visa jobbigt med med det. Vi pausar lite där. Ja, det, har ni sett eh uh, les book knäckas lite. Ja. Är det så. Okej. Mm. Ni... Right, då då, då är vi tillbaks igen till. till Ja, Tillbaks, tillbaks, tillbaks. tillbaks. Jag funderade på såna där filmer just såna här 70-tals exploitation devices. Ja. Jag gillar dem inte alltså. <laughs> Allt okay, är climax i den så <laughs> på. <Punkt. laughs> ja jag gillar inte. Jag förväntar mig något stort slag i den, bara? Nej, alltså. Jag funderar, jag funderar väldigt mycket på. Nej, inte min grej. Klart. <laughs> <laughs> är det typ. Har du sett uh, Mafia, den där, där paradisfilmen. Ja, ja. Men det typ när, han, när pappan håller tal på bröllopet så. Life is like a cheese har notat Och så är klart. Va? <laughs> man får vänta det mer, men det like <laughs> cheese. Thank you. Min favorit skämt till den filmen är när de är på LS Island i <laughs> filmen Och uh, man ser någon uh, här, Någonstans i baken indianhövding med hela, hela kitten. Ja, ja, det här är Jane Austen Ja. Yes. Okay. Ah, Och ser så, här, <laughs> så här, han är jättetrötta. We had reservations. <laughs> <laughs> mm, är det <laughs> Jag är tålig, inte intresserad. Ja, det är inte någon. det är bara de generella som ska ibland störa på filmen så. Ah, de måste ha satsat. Det var det var helt okej. Det var Lloyd Bridges sista film. Var det? Ja. Even. Ja, ok. Vilket år är den från 98? Ja, det kan nog stämma någonstans där. Vad var var han var för något i den? Han spelade i själva basen Han var ju in charge varje. Ah, okej okay. <laughs> <laughs> um, <laughs> ah, Jag älskar logbrytet alltså, Jag såg honom i Vietnam i början Och han har med sig en i ena killen och det en, det en, Han har liksom bara snutt med sig en soldat därifrån Någon vet mer med sig <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> <laughs> um, <laughs> Det är fint Har du suttit? Du borde se den Gill, Gillar du Airplane? Uh, jag såg den faktiskt för inte så länge sedan Det är en, uh, det är en romantisk uh, äh, drama Ja, <laughs> Ja, för antingen så hatar man Airplane Eller så älskar man Airplane Alltså jag tycker att både Airplane 1 och 2 är helt okej okay. Vem var det William Shatner William Chatton, William Chatton i två. oh, två, är tvåan Är det kvällande tvåan utspelar spelar rymden Han ser stora saxat Då antar jag att de kör någon referens Start uh, I guess uh, Ja, jag måste kolla om den Fan, jag ska faktiskt kunna komma hem uh, det, det är samma sak, han spelar en roll Den minns i första Airplane-filmen Så en kille som inte riktigt kommer överens med en striker i början av filmen så sen i slutet den är också en så här hot-shot yes. uh, yeah. fighter-pilot. Ja, ja. Snabber, ah. Och sen liksom i slutet sitter han och bavlar på med att uh, jag menar, säger, väldigt personliga saker och bablar på i det är en halvtimme med sina skit. Trots att han har gått av planen. Ingen, ingen är planen. Sitter inte att kvar och pratar ja. om honom. Rex Kramer? Yes, Rex Kramer. <coughs> Get me Rex Kramer. <coughs> uh, yes, då. Uh, the wrong data sniffing glue Det är bra Det inte Rex det det är det det finns en massa skämt där det. Jag tror, jag tror hela drive skämtet skulle man inte komma undan med idag på samma sätt. Det är synd. Ja. det är det roligaste. I hela men Det spelar ingen roll. Filmen är gjord. Så att... ja. Vi pratade om jag Jag och, och till var här på Loch i lördag. Så pratade de om it lite grann. Uh, och vet, de har gått tillbaka och klippt... Uh... <laughs> ja, ja de gjorde faktiskt det. Joe ju uh, fick förnatt för något år sedan. Uh, och uh, ville att... Alltså, hon ville... Hon var att hon inte riktigt kunde hon kunde inte riktigt tolerera att det fanns vapen i några av hennes filmer det var by the way till en ett år eller två innan hon gjorde Charlie's Angels uh, ja it, precis <laughs> so, de på det så de klipper bort i E.T. slutade vi har du sett E.T.? du spoiler ingenting spoiler alert nej slutade när de blir jagad och folk kommer de, de, de poliserna allt de såg väckta dem när han har, med, de har liksom pistoler som väckte mot dem de flyttade bort allt jag har om det så de står hela väckta dags istället nej var är det vad ska ta man säga vad är det kan de, de... inte ett steg till eller så rapporterar de jag kommer ringa någon som menar att jag tar några vapen och så har jag fått så här, tolererat, vadå, Varför vad är det för jävla att du som sitter och kollar på sina egna filmer om hon har igen? Hon behöver inte kolla på henne? hon kan bara kolla på gamla versioner. Och bara, en, varför, hur, hur sjutton har hon så mycket makt att hon kan, alltså hon var ju uh, liten ja, när hon... hon känner väl George Lucas inte? Jag är och... Spilberg, som ja, men ja, George okay, Lucas, han gillar som han gick också. Uh, hon gick till rätt person helt enkelt och så... Fast vi har någonstans vadå, jag tycker så här, för det, det var i samband med släppet av 25-årsversionen, uh, var den. Som också var också av fakta, för de bytte ut väldigt mycket av de här bra effekterna mot sån här dålig datanumering bara. Det -ja. ah. hey är George Lucas, jag lovar. Ja, för, <laughs> um, Men Men uh, jag förstår inte varför, varför hon ska. För det är annorlunda, för exempelvis Ghostbusters-filmerna. Om um, vi tar dem som exempel. Där har ju alla de här, uh, vad heter jag, uh, Rick Moranis uh, uh, uh, Dan Aykroyd, uh, Aykroyd uh, Bill Pullman. Uh, alla, alltså alla. Bill Plum, Bill Murray. Bill Murray. Vem <laughs> <Bill Murray. laughs> <laughs> ursäkta Bill? Han levde han ens då? Det tror han ju. Uh... Jajaja, jag vet att han levde. Han uh, uh, spelar uh, uh, Winston. <laughs> Och, men alla dem äger ju en del av franchisen. De äger lika mycket av den här kluppen. Även Reitem-dans. Så de, de alla måste vara med på ett beslut om det handlar om någonting med den se Men jag tror inte det är som är IT. Jag tror att du bär Hon var ju en unge. Förlåt, fy, alltså, jag, jag älskar ungar Men jag menar, hon var ju en, en pyttis statist i den filmen. Hur, hur har hon så mycket makt? Alltså, om måste... det var IT själv som kom och de förändringar i ah, ja. filmen, då hade jag förstått det. det då du det väl impad med tanke på att han är en docka. Men, uh... va, va, vad säger du för det? <laughs> det, är riktigt. det är roligt att du säger det ännu en av var till när hon spelade in där du du Drew Barryman riktigt att det var helt riktigt Hon hajde inte det, det var fake så... mm. Men hon var ändå åtta eller något nej, så. Fyra, fem mm. kanske mm. Ja, Det, mm. det uh, Så att ja Så att hon blev ju ledsen på riktigt när IT-vishvann i nej mm. Och när dog och så vidare mm. Ja Mm. Mm. Varför ja, ja, ja. Jag tror Hon hade en liten Jag tänkte bara ifrågasätta lite fast nej, det är kanske inte. Del... Alltså, de ner <snivå> alltså, på Alf något när. Är ja, Alfa, bra. Jag har aldrig sett. Alltså, i första i första avsnittet så kommer det några typ FBI Snubbar eller något sånt där och Ja och så är typ så har du sett typ Det var något sånt till ner med Har ni sett något alien Eller något <laughs> Ja men det men var sjutton Det var så länge sedan jag jobbade för dem uh, I alla fall <laughs> <laughs> då, då säger de att om vi, Hittar vi honom får vi ta på honom Då kommer vi typ sprätta upp honom Och se hur han fungerar och så Okej, okay. nice och Då, då går en någon säsong förbi Och det hela slutar med typ att Okej, okay, Alf får kontakt med andra Från eh, Melmerk Planeterna kommer ifrån Eh, och eh, de ska i alla fall mötas upp Och han ska åka hem med dem Har du sångat dem? Ah, du förstår eh, Spoilers, ja, Spoilers. <laughs> Det är Erik anyway, nej, men de, de skjutsar ut honom i alla fall Med sina små gulliga eh, väskor Och de kramar honom och vinkar av honom Och så typ står han där och han ser det här ljuset komma närmare och närmare och det är hans kompisar. Ja, jag trodde det i skulle visa precis... att han själv tar ju båda. Ja, men de ska, de ska landa i alla fall. Och sen hör man de här bilarna kommer, de omringar honom och utkliver de här ja, vad sjutton de nu är för något som jobbar åt staten och Ja, har gevär och pistoler och typ Precis, allt det där Så de flyger iväg så hela serien Slutar med att Alf står omringad och kommer antagligen Gå en gräslig död till mötes För att serien blev inte förnyad Efter det här det skulle, det skulle vara en cliffhanger men det blev inte förnyad Är det här en alltså, du, du har näst, Jag har inte sett allt men är det en, är det en barnserie? Ja, det var en familjeserie Men du har nästan rätt Du har del rätt dock, för det kom en film efter det här Okej okay. Så det kan jag det kommer en spelfilm. Okay, oh, men det är underlättare. Uh, de att som jag ska avsluta hela grejen. Och familjen säger inte mer, det handlar bara om han lyckas för och göra någonting. Ja, oh, men det är lite B. att inte familjen får vara med. Nej, okay. de, de är inte med för de var värlös. Ingen de här skolorna har gjort något mer sen dess. som vi kollar på det sidor. Liksom, det är Alf, det var stor det var, det, var det var liksom äh. så här. Ja. Och sen spelar han någon skurk i något Superman-spel som han har varit... Äh, spelade Alf någon skurk? Nej, nej, nej. nej, nej, nej jag vet inte. Nej, okay. men, nej men en farsan <laughs> från den serien spelade en jobbig gubbe på kontoret där, uh, i serien Norm. Som Norm MacDonald sitcom som gick det i tre säsonger. Nej, men han var duktig på att vara gnällig. Ja, Han hade för jävla massa problem med Ja, där. Oh, don't eat the cat. Yeah, well, that was very dangerous. <laughs> det är så låter de mig gärna. Alf, I'm gonna kill you. Alltså det så sägs inte. Han är aldrig så här. De är väldigt så det så hela. Nej, men det var nu. Ändå uh, ser jag minns förgrunden när han grannen har ju sett uh, någon. Uh, alltså, jag är rokad för sin bål och tror att han var galen. Mm. Så Alf ska väl försöka rätt till där Jag vet inte vad grejen är nu. Men jag tror by the way, mamman Alltså grannen Jag tror det spelades av alltså samma människor Som spelade Jerry Seinfelds morsa i Seinfeld Ja mm, mm. hon är ja. Också vars karriär Bara liksom så rakt upp i so <laughs> <laughs> uh, Det var ju så jävla bra Hon spelar mammor och konstiga grannar Är det Jerrys mamma Ja Okej jag tror att det Ja Alf why are you pooping on the carpet? Stop it Frank you're killing him Ja <laughs> <laughs> Och Jerry Stiller men om Det är en i alla film i spin-off på Giseinfeldt. <laughs> <laughs> <laughs> <hör> <hör> alltså, Nej, alltså, jag, jag är förvånad bara. Inte för jag tycker det är en bra idé. Men bara för att jag är förvånad. att alltså, den har inte rebootats på någon mänster. För det känns som en sån här som är så lätt att göra. <hör> det var bara en docka och någon som pratar nog likt lik den killen. Alltså, jag alltså, som jag tror alltså, det bara kör. Alltså, jag förstår inte varför har gjort det För de är så alla pepp på att reboota saker Ja men det var ju, det var ju väldigt ja, men, mycket äh, Låt Disney köpa upp det som reboota ja. ja, Men det var ju väldigt mycket Familjesitkomst typ. Ja vi har en familj och de gör lite roliga saker På den tiden, nu är det väl mer typ för... Det vet jag mig, jag nick Steenson eller så eller inte dansmusik? precis. Det är typ en incident. kan jag kan jag göra där Men Alf alltså någon no no your commodius 2 eller nå kör nästa aliens film så so Alf versus Damon. Nu är det som Alien versus <laughs> spelar <laughs> Alien versus Alf. <laughs> Alien, versus Alf. <laughs> <laughs> Alien versus Alf Svensson. <laughs> Nej. Ah, det kommer det bli kort film. <laughs> alltså, det, hade varit, det hade varit schysst att gå till typ en Sagan och Ringen premiär utklädd till Alf. <laughs> Svensson, eller vad? <laughs> nej, men det var ett, det nej jag, jag har aldrig sett den där, jag Vet du jag, jag vet hans fråga. Jag kommer ihåg, när jag var liten så höll pappa på mig en referenser till det där, men jag såg det där, för vi hade bara skogsdel. Nej, förstås. Alltså, Bidigt, det ska jag faktiskt måste jag säga. Um, vill jag minnas. På sådana jag, jag ingen som Jag vi inte, så jag vill återbesöka Säbel i stället för att jag tror jag kommer bli så besviken. Ja, ja. Jag har bra minnen för den serien men jag vill inte förstöra dem. Det är samma sak jag fick för mig, jag skulle kolla om vad fan var det? Ja, Turtles-filmerna. Mm. Första hållet. L lite samma som Super mario filmen va? Nej, Super Mario-filmerna var inte ens bra när jag såg den. Oj. Jättebra jag såg det. Uh, Jag gillar tagline-filmen This ain't no video game <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Men det är ju inte något Ja, som heter ja, Dennis Hopper, Dennis Hopper. <laughs> oh, det, det är Bob Hoskins som spelar uh, Mario det är John Leguizamo som spelar Luigi. Wow. John Leguizamo. Den var ju så dålig. Han från... Allt det som var på TV3 var ju dåligt. Alltså, var... <laughs> Mer eller mindre. Mm. Det minst, just det, det, jag vet inte om det gick i Sverige. Men jag minns ju i USA som Super Mario tecknade mm. sig det. det. Varje var avsnitt inleddes med två som reklamade till Mario Luigi. Och så så så live, alltså live actions. Nu började som förklara ut. De det på TV3 också. Också. Ja, det var dubbat till svenska då. Ja. Det var <laughs> riktigt, riktigt dåligt. Hemskt. Folk Ja, well, Dennis Hopper, på den han spelade Bowser Ja va. Alltså ingen de gjorde så de ville väl liksom så jag tror någon tyckte att själva Konceptet konstigt och så sa han att så han ville liksom tuffa till lite så han var inte han var ingen självbadt. Nej, han var bara Dennis Hopper. Ja, och sen så liksom var det någon som fick öga för det så Det då var då han fick rollen som skurken i 24 säsong 1. <laughs> Just det. Och typ så här, så här: fan han han var bra. Han var <laughs> så, det var jättekul i fall han dyker i 24 säsong 1 som en självfaller. <laughs> <Ja. laughs> de, de det vill fråga. var ganska roliga. Alltså, de har alltid bra skurkar i 24. Säsong 1 är det ju han. Ja, och lite av tvåan också. Ja, sen sen är det väl Tobin Tobin och Jigsaw från Southfilmare han är ju med han ser ut som Kristoffer Åken fast lite på uh, alltså jag, jag klarade inte av att se fem minuter av det. Där. Jag fick ett nervöst sammanbrott så. bara av nej men, att titta på 24. Uh, varför då? Var det för dåligt eller varför läskigt? Nej men det var ju skitspännande jag, ah, det var åh. Oh. Ja, jag tror att jag sett timme 23 utav mm. episod 1 nej säsong 1. Uh. Alltså, jag tycker att de, att de hade liksom när det var till typ, säsong. 3, 4, 5 och 6 var skit skit bra, sen rix liksom bara vänta. Jag, jag, jag gillar det. Men just det, det är, så, när, Jordan, när det bara är din kvår i jorden går under ska jag egentligen skala på. En säsong i 24. Den säsongen ja, 24. <laughs> Vilken säsongen, vi? inte första, det är ingen bra. Vilken har du inte sett? Den sista. Ja, det skål jag på den perfekt. Den är inte så bra, men whatever. det är. Det är alla som är säsong 2 är väl inte så bra. Jo, ja, men jag håller inte alls med det där. För jag tycker att fan till 7-mälligt bra. Och det är hur som säsonger bara? 8. 8 Oj Det är någon som har kommit över det magiska talet 7 yep. För att alla säsonger dör vid episode 7 Alltså jag hoppas, jag hoppas att de gör en säsong Alltså inte de, de håller på med en film Jag hoppas att de får klart den för att, En till 24 alltså bara, bara, alltså bara en film om själva karaktären Jack Bauer Den där stackars mannen och de här sugiga dagarna han har ja. En dag per år Gängsson, ja. han är bara täckten här Han är ju, han, jag, jag tror inte hur han Jag vet inte Men Åttan, eh, jag kommer inte att det för det ska vi se sen Men eh, Säsong 8 slutet på ett så här jättejobbig cliffhanger Som var medveten, de la sig inte ner De ville sluta där men uh, det var bara för förstå. Det är inte jävlas, men de tänkte väl få fortsätta på en av sen. Mm. Och nu är det svårt, för jag tror att det enda som är liksom helt taggad jag till filmen är Jack Power. And heller, så, uh, keep <laughs> han heter det i princip. Den enda andra rollen som han har gjort, det är Storebrorsan. Vad heter den? Den här filmen om de fyra barnen som går vid Nej, de hittar ett lik Ja, ah, eller Stämmer Stenbavid, just det, ja, de har vi. det, det med Han är med i tre musketörerna också det så, Han spelar... Oj då Han är också med i phonebooth Just det Ja, det är han Fast det är, är bara en typ av det Är han <laughs> själva phonebooth ändå? Jag har inte sett den och... Jack Power Ja, nej, väl, <laughs> det är phonebooth ja, Han är, är bara rösten på en <laughs> annan Tack. telefon uh, Han gjorde en väldigt bra... Det här finns ju tanken i Och det är typ såhär du slösar högst bort 40 minuter av liv genom att kolla på hela serien För det är bara en mini-avsnitt Det är inte The Confession Det är bara två alltså, det är han, han spelar en så här, lönmördare som i väg till Någon kyrka för att Bikta sig och prästen är John Hurt Och de pratar, så går de igenom vad han gjort och så vidare och, och Vilka filmer de har gjort? Nej, jag var med i åtta Nej, Jag var med i Alien <här> Men uh, hur som helst så uh, Den är väldigt bra och den är, så, Det är typ 40 minuter Det är en liten... Jag kommer inte att sebrätta mer, för då spoilar man allting, för man får reda på lite mer för varje avsnitt. Men som sagt, bara 40 minuter, så det är värt att kolla på. Okej. Alltså jag gillar honom, fast jag kan inte komma någonting utöver typ den och 24, han gjort som jag gillar egentligen, jag tyckte inte liksom att där Tim Thurston har väl liksom inte så åldersmässigt värdigt lik. Mm. Vilken vilken ja, vad det är som. Det har kommit så himla många till. Nej, det, det är den det är, jag vet att det är den då Brian Adams gjorde femmet. Jag den från 90 någonting yes. alltså. Uh, det, var, det är han som spelade. Ja. Vem det var. Den vem jag, förrott, um, såg vi började spela. Jag får spela. Ja, det är exakt. Fosso alltså. Som borde som var, var tvåande som var Charlie Sheen som spelade han måste ju vara party... Partykillen? Ja, Portus. Aramis. Aramis. Det är inte Portus som är Alkissan. Jag vet Det det spelar Oliver Platt. Stämmer det? Han som du har sett i massor av inre inte vet vad han... <laughs> ja, men han... Alltså, Athos var ledaren Horthos var Alkissen Och Aramis var ju typ såhär Seriösa alltså, Du kan få vikta för mig Samtidigt som jag förför dig, typ det är, Han var ju typ präst Play... lite präst, men typ så yeah, Väldigt kyrklig och lite playboy samtidigt Så att alltså, Charlie spelade sig själv En av de inte gjorde att kalla honom för Charlie I den här filmen no? Jätteweird uh, <laughs> Så alltså, har han... <laughs> Ja, men det är ju den dåliga ekonomin nu för tiden. De har ju inte råd att ge de nya namnen. Jag tror ner på allt. jag tror mer bara lätta på Ska ska gå? Ja. Har du snart Har du gått riktigt? Säg då till Mikael. Hej där ute i internetvärlden. Ja. De få som lyssnar på... Eller många som lyssnar på tjejkast. Jag vet inte jag alls. Det är han som vet. Yeah. Det är jag yeah. som vet. Tjejkits som vet. Hej då. Hej då. Jo, men nej, nej. Jag är inte Rosie O'Donald. <laughs> Rosie O'Donald. <O'Donnell. laughs> ja, jag tror att hon var den tredje musketör. Chris O'Donald. D'Artagnan. Chris O'Donald. Inte <laughs> Rosi O'Donald. <laughs> <laughs> jo, hon, hon, hon spelar en liten D'Artagnan höja för mig. Mm. <hör> jag vet jag var så himla hög när jag var liten. Det verkar självklart valet. Och sen Tim Curry som Skurken. Mm. Gardiner, ja, uh, har du sett? Uh, jag går hem och kollar på. Filmen. Nej men jag, jag, jag tänkte se uh, Rocky Pictures. men jag gissade det större så det hette 2. Ja, där är jag. Han är fantastisk. Han, spel, han spelar britten i hotellet. Han är en sån där uh, oh, ja. Han är en sån där skådespelare som ser naturligt evig ut. Evil. Ja. It, it, ja. It, it, it. Inte det. Han spelar clown. En cinet. Åh, Han spelar clown. <laughs> är ni? Okej, okay, ja, du det kanske inte ser ut som en sån där musikal, it's a hard rock life. Ja, precis. Ja, hard rock. Han life, var, ja. var... var en elaka avbroschen typ som skulle ja, trotsa. Jag, jag har bara hört låten. Okay, du det slår mig när som har väldigt här, stor mu musikal. -nörd. Ja, exactly. alltså, ja ja, alltså den här killen. Ja. han är musikaler. Mm. Ja, det jag har cool. sett Phantom på operan fyra gånger live. Har, Ja. På samma teater. Okej, okay, jobbar du där eller någonting? Pappa jobbar där. Ja, ah, det var, var liten. <laughs> uh, yeah. mm, yeah. Ja, men fan. Så är det. Så är det. Uh, ska vi runda av kanske? Okej. Okay. Uh, jag ska ge ja, ett par grejerna. Jag tänkte säga, det kan man en grej som jag har nämnt förut. För er fast inte nämnt um, i sändning, vilket mycket dumt. Om det finns några band som har låtar uh, som man skulle vilja, man kanske slänga med, så skulle vi kunna mer in dem så kan jag spela och besluta då sånt sån saker kule demo band gärna så jag håller inte på med jävla uh... Okej, okay, jag tror inte att, att jag jag jag tror ska vara ja, ditt egna Och inte Iron Maiden alls så kan du spela Through the Dark alltså, det nej för då kommer du då kommer vi få problem så att uh... demo så jag säger ja så att, yeah, saker. Så att uh, det är ju... jag ska gmail.com eller på Twitter samma grej eller på Facebook som är också samma det är uh, bara in på vår sida där Så hittar man all info i hela världen oh. Ja, ja. Oh, vänta. Jag håller på att hicka Vänta Det väntar på spänning <laughs> Tre Det blev inte Oh nej uh, To be continued så att säga <laughs> Hoppas att vi kanske igen nästa vecka Jag vill bara få påbika lite fort Margaret Thatcher är the, död uh, There we go Det har varit självkast Jag heter Erik är det en och vi alla med oss? Ja inte Margaret Thatcher hon är inte i live. Yes tack för oss eller sap så.